Enesi, radiallahu anhu, ka thënë. Ishim me të dërguarin a lehi selam në një uftim, nërsa disa prej nesh a gjeronin e disat të tjerë jo. U ndalëm në një vend, në kohën kur dita ishte shumë në zetë, freskimet të madhe kishtë a i që kishtë pelerin, ku se disa prej tyre mbroheshin prej djelit me duar. Ata që a gjeronin nuk mund të përbalonin, da i ranë për tokë. Ata që nuk a gjeruan në ngritën, i vendosën tendat dhe u dhanë të pinu i kafsh I dërguari i Allahut Alayhi Salam tha: Sot ata që nuk agjëruan fituan shpërblimin. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.